Словом, я вас люблю. Дуже люблю, Олесю. І тебе стосується, Олеся. Дякую. Мамо, цьому воно видихається, Віталія. Щоб вам було добре. І Андрієві. А мама стоїть і усміхається, тихо, як мишка. Даза. Спід помила, Віталія. За вас. Усе, мовчить. За вас і мою любов до вас. Вона так довго йшла. Найшла, оплентилась. Отакий в неї вийшов тост. На вулиці Віталія добігла до маршрутки, яка ще їхала у бік лікарні, а втім, Новий рік. І цілий десяток людей кудись їхали. Вона приїхала до Андрія, їх було в палаті теж троє. Старий травмований чоловік з усищами і хлопець, що зламав тазову кістку. Ще не спали, бо ж Новий рік. Віталія розмовляла, казала якісь слова утіхи. Старий, якого звали Михайлом, розповідав про неподього сина, якому вже 35 років літ і який ніяк не подарує внуків, хоч одружої стрічі. Ні, десь вони є внуки від першої і другої жінки але ж, Боже мій, так далеко, що до них не дістанешся. Жінки переносять свою неприязнь до чоловіків, на нього, старого, а що він винен? А певно винен, бо тепер нема з ким поговорити, стара померла, а вони ж домовлялись колись, що помруть разом. Вони надто пізно зустрілись, У неї була до того своя сім'я, діти його не сприйняли, бо казали, хіба можна про них, уже дорослих і майже дорослих, виходити заміж і народжувати у сорок з гаком літ, а він мандрував по світу, зварював труби, тепер є пристановище, є племінниця, котраждений діждеться його смерті, бо ж є й будинок, який має дістатися її дочці. Та хай би та дочка поселялась, йому б вистачило й однієї кімнати, тільки ж прийшла, по-людськи поговорила, хіба він проти. Старий говорив і говорив, його самотність і безпритульність, і бажання отримати свою частку тепла, хоч на старості, розтікались по палаті, шукали виходу і далеким звуком ковилили десь за вікном. На додачу упав з яблуні. Ну, воно мені треба було, та суха гілляка. Та воно чогось муляла дід Михайло мовк, очі його сльозились. Хлопець, якого звали Тарасом, затято мовчав. Більш учився з цієї мовчанки і Віталія не знала, що ліпше питати про щось, що ні. Але ж мусила, мусила, мусила приїхати до Андрія. Її мучила неможливість бути поруч з ним, там, удома. Подумала, що Андрій без неї був би ще самотнішим за Тараса. Потім вона дізнається, Тарас посварений зі своєю дівчиною, яку підозрює у зряді, і уперто не хоче їй повідомити про свою біду. Його мати приїжджає з районного містечка раз на тиждень, а дівчина десь тут, у Луцьку. Тарас її видно з усього жде, а повідомити, що з ним трапилось, не хоче. Андрій бере її за руку, слабкий, ніжний потиск. Задав тобі клопоту, каже, як так могло статись? Мовчий, віддаляйтесь на його пальці. Сталося, як сталося. Вчора вона повідомила про те, що сталося Андрій Гудонько. Почула у відповідь. «Ну, ви ж його доглянете, правда? Ми якось навідаємось. Треба чекати», – вирішує Віталія. Вона не знає, скільки тут, у цьому місці, на єдиному просторі з Андрієм, перебуватимуть його колишня дружина, його дочка з онуком. Слова «ви ж його доглянете, правда?» пропливають десь у лишині. «Так далеко, що й не дістатись. Та чи треба? Вони мають загубитись, – думає Віталія». «А хто, крім мене, має ще доглянути?» Вона покинула Андрія і його сусідів по палаті десь через півтора години. «Чи треба було приїжджати? Може, хай би просто поспали?» Дорогою пішака йшла проспектом, створів з вулиці, що виходить на проспект, голоси і сміх. «Як там Олеся і мама?» – подумала. І тут прийшла інша химерна думка. «А може познайомити маму Дазу з тим Михайлом, а Олесю з Тарасом?» «Олеся». Вона лишила бабусю вдома. Сама задзвонилася з колишньою однокласницею та запросила до себе, але Олеся наполягла зустрітись біля ялинки. Приїхала туди першою. Ходила серед людського виру, підходила до наметів, які ще стояли збоку. Вдивлялася в обличчя, щасливі, веселі, роз'ємрували м'янині, а втім багато з них або імітували свою щасливість і веселість, або втікали від тих буденних клопотів і травох, які не збирались за рік, що минув у новий, не менш тривожний і клопітний рік, як і я, подумала Олеся. Десь тут мав би бути Ярослав. Його ж не було, скільки не загадуй. Навіть спитала у дівчини біля намету, чи знає вона такого Ярослава Довганя, юриста, який кілька тижнів був на Майдані в Києві. Дівчина не знала. Олеся постояла трохи біля намету. Небо над нею було найбездоннішим серед небес, інших людей треба втікати в цієї бездонності, але не було куди. Мусила дочекати шкільної подруги, мусила знайти Ярослава. Вона була самотня, як і її бабуся, котра лишилася в квартирі і не могла заснути. Телевізор дивитися не хотіла, танцюльки і співи цієї ночі не для неї. Лишились згадувати, поринати у шлях, які проходила не раз, відтворюючись знову-знову, чи споруджуючи, вимощуючи заново, бо шлях цей мусив бути і новим, який проходила і не проходила, від якого втікала і не могла втікти. Найголовніша дорога – її життя. Думка знову побувати в лісі, тепер уже за власним бажанням, випірнула несподівано. Кілька днів не давала спокою. Адже вона допомогла з'явитися цій дитині на світ. Допомогла народитися. Не змогла збагнути, як і чим, але ж допомогла. Тоді їй здавалося, що перебувала в схроні, ну, хай якусь годинку, а виявилось вечір і півночі. Уже, мов би, навздогін відчула безмеже часу. І те, що вона таки теж відповідальна за це маленьке життя, за цю крихітну істоту. Ні, не тільки це. Вона раптом палко, нестерпно, до знемоги захотіла ще раз побачити цю дитину, що народилась у такому непридатному до життя навіть дорослих людей місці. «Ще раз побачити». Той чоловік сказав, що незабаром переберуться в якесь інше місце, до якихось знайомих людей, у безпечне місце. Але ж невідомо, коли це станеться. Якщо їх уже немає, то просто повернеться назад. Та могло бути, що їй допомога таки потрібна. Так міркувала Даза і почала збиратись до того походу. З'їздила у райцентр, там у крамниці, пишно названі універмагом, пощастило купити тканини. Сказала продавчині, що бере на плаття, насправді ж для пелюшок. У лікарні де стала присипки, яка так потрібна маленьким дітям. Надто там, де навіть викупати новонароджену не можна. Тоді та жінка-бабниця, яка лишалася в скроні, сказала, що вони вранці якось покупають маленьку. А далі? да тоді так і подумала. А далі? Уранці наступного дня пішла до тітки Мокрини і попросила продати молока. Так і сказала, кіп'яченого, хай думає, що хоче.